أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين nëbina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi, wa manihteda bi hedjihi, wa stena bi sunatihi la jaumidin. Pasje falëndëruam më Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe dërguam salavat më pejgamberin ton, Muhammedin alaihi salatu wa salam, ju përshëndes me përshëndetjen islamet, assalamu alaikum wa rahmetulloh. Të ndëruar shikuës, jemi përsërim me emisionin ton, qytëtërimi i vlerëve. Ishim duke folë, për mënyrën se si islami i ka kategorizuar vlerët dhe folëm për ato vlerat që në vlerat më të larta, që ishin e vërteta, edhe në nështrimin dhe Allahu subhanahu a ta'ala. Folëm edhe për disa vlerat që të truese, dhe filluam me vlerën e barazis, gjithashtu sotë të vazhdojmë, pasi që në emision e kaluar filluam pak të bisedojmë edhe për vlerën e bukuris. Allahu subhanahu a ta'ala, është i bukur dhe edo bukurinë, dhe bukuria si vlerë bën pjesë në ato tre vlerësime apo gjukime me anë të cileve vlerësohët një veprë apo një gjë. Ato janë e vërteta apo saktësia, e mira që ka të bëj me lojën e veprës, gjithashtu edhe bukura, si një vlerësim i që gjithashtu mund të dedikohet në një vepre. E bukura është diçka që si nohët, e bukura është diçka që islami nuk e ka në shkaluar. Ky islam i cili është bazë i botë kuptimit të përkryer. Ky islam i cili është pallje hynore për Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky islam i cili na mëson se si ta kuptojmë bukurinë e vërtetë. Isha duke lexuar një statistik apo disa numra që flasin lidhur me atë që njerzit e kuptojnë si bukurie. Edhe e kuptova se shumë njerëz sot kur flasin për bukurin e kam parasysh pamiën e fityres e tyre. Prandaj, edhe për një kohë të shkurtur relativisht në histori njërzore, është rritur shumë, sasia e të holave që në hargjitur, apo që hargjohen dhe që shpenzohen që njerëzit të për përmisojnë, apo si pas tyre të zbukurojnë pamiën e tyre. Kretë kjo me qëdim që të realizojnë një sësynim një qëllim i cilë është që ata të duken të bukur. Ndërsa, konceptimi dhe më njëra se si islami e definon të bukurën, apo ajo që është e pëlqyëshme, që në gjallë emocione pozitive, që në gjallë knatësi, që në gjallë gëzim, është një që ka të bëjë, gjithashtu, me ata që është përmja jashtëme, por esenca kryesore e bukuris është mërëndhia, apo ajo që njëhet njëhet, me termin bukuri e brendshme. Ose, të thejmë më mirë, ajo bukuri me të cilë njëri ju e tregon se është i vedishëm se shka është e bukur të kallahu subhanehu etale. Shka është e mirë të këzoti i gjithësis dhe atë bukuri e reflekton pastaj me anë të veprave të cëtë gjitha është tu vlerësohen si të bukra. Prandaj, kur kam folur djetartë e islamit për këtë cilësi, për cilësi, apo për këtë vlerë, vlerën e bukuris, e kanë përmend se ajo ka si zakonisht të bëj me disa veqori që në të vaçanta për njeriun, në trupin e ti dhe në veprat e ti, gjithashtu edhe e bukura është ajo që ka mundësi që të atribohet, apo të bët pjesë e veprës e cila i dedikohet diku i tjetë. Dhe më thonë vepra, e cila është vepra jute, por me atë veprë ti, mundohësh që të arrisësh ndonjë qëllim apo atë veprja drejton dikujt tjetër. Prandaj ajo që prej neve kërkohet është që bot kuptimi jon për të bukurën, e cila është gjithashtu vlër islame, sia nuk është ana shkoluar në islam, të ndërtohet në baza të shëndosha. Të ndërtohet edhe kuptimi rreth saj të jetë një kuptim i cili është i arsyeshëm, një kuptim i cili është i dobishëm për njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj, Imam Gazaliu, Rahimehullahu, thot, të të bukuria e gjirave, është apo arihet atëhere kur të një kënje njëri, apo të një kënje gjë, të bohen gjitha cilësit pozitive, që janë të munshme, dhe që janë të përstashme për atë senda për atë njëri. Prandaj, e emri bukuria absolute, apo arritja e kulmit të bukurisë do të arrihet atëherë kur tek ai individ apo tek ajo gjë, tek ajo vepër do të bashkohen apo do të plotësohen gjitha cilësitë pozitive të mundshme dhe të përshtatshme për atë individ, për atë vepër dhe për atë gjë, edhe atëherë do të jetë do ta meriton emërtimin apo vlerësimin si diçka e bukur. Ndërsa nëse paqohët sasia e këtyre gjërave apo veçorive, apo pilt, apo cilësive që janë të nevojshme që ai të quhet i bukur, atëre e merr projekti emërtimi aq sa ka sasi prej vlera pozitive dhe të cilësive të mira që i ka. Prandaj, bukuria ka mundsi të jetë bukuria në të cilën është arritur kulmi, apo është arritur pika e fundit e fundit, apo domethënë ajo që është pika kulmore, gjithashtu edhe keni bukurinë e cila është një bukurie e pjesëshme kur të kë njeriu, të kë vepra, apo të kë sendi nuk është arritur që të përmredhen gjitha cirësit që shkaktojnë, do më thonë që e arsjetojnë emrimin e ti si të bukur edhe është, do më thonë, aqë sa ka arritur që të të të bënë prej veprave të mire. Dhe bukuria, si nocion, si term është përmendur edhe në tekstet e shpaudis finore, në librinë Allahu Gjeleshanuhu dhe në sëretin e pejgambejës Allahu A Ajo është përmendur si përshkrim e disa gjërave, gjithashtu ato është përshkruar apo është përmendur si një gjë drejt të cilës duhet të nxitet njeriu. Edhe në shumicën e rasteve ajo bukurii, domethënë krahas asaj që është bukuria e cila i përket të brëndshmës, e cila i përket përmirësimit të llojit të veprës, ajo ka të bëjë edhe me atë që është bukuria e jashtme dhe stolisja e jashtme që ka tek tek njeriu apo tek gjërat dhe tek veprat që i bën. Prandaj, e bukuria si cilësi apo si atribut është një cilësi që ju që, që ju bashkangjitet disa veprave, disa gjërave dhe në vetë është shkak që ajo të, të jetë cilësi e lavdruar, cilësi e preferuar, cilësi pozitive. Edhe pse ka mundsi dikush këtë cilësi që Allahu xh.u. Ja ka thonë që Allahu xh.u. Ja ka mundsu ta përdorë në aspektin negativ apo në konotacionin negativ. Thamë se shpadet apo tekstet e shpadet të kurantë dhe sunetit e përmendin bukuri. bukurin. Vë dhe bukuria absolute, bukuria kulmore është ajo bukuria e Allahu subhanahu wa ta'anë. Thot imami njohur ibnul Qajim el-Gjauzije, duke e qartësuar se emri el-Gjemil i bukuri është një për emreve të bukur të Allahu të subhanahu wa ta'anë. Dhe thot, Allah është i vetëmi, i cili e meriton kuptimin absolut të këti emri. Dhe më thonë, kuptimi i plot, i cilsis i bukur, apo i emrit i bukur, i përket vetëm Allahu subhanahu a ta. Sepse të ka Allahu gjërshanuhu, i kemi gjitha elementet që e meritojnë që ajtë të quhet i bukuri, apo që ta meritojnë këtë emër me gjdo kuptim që e ka këj emër. Përndaj, Allahu subhanahu wa ta'ala, është i bukur në qenjën e ti. Allahu gjeshanu hu, është i bukur në veprat e ti. Allahu subhanahu wa ta'ala, është i bukur edhe në emra dhe cilsit e ti. Pra dhe gjdo aspekt, do thonë, i mëniru se si ne e përshkruajmë Allahu subhanahu wa ta'ala, qenjën e ti, veprat e ti, emrat e ti, cilsit e ti dhe atributet e ti, janë të bukura, dhe kjo është kuptimi i hadithit e pegamberit së Allahu aleyhu a sellam, inna Allahe gjemilun ju hibbul gjemal. Allahu Gjereshanu është i bukur, edhe do bukurin. Dhe më thonë do bukurin, e cila e ka kuptimin, që Allahu dëshiron të sheh, gjurmen e begatis që e ka dhonë robit në trupin e ti. Dëshiron të sheh, atë mirësi që e ka dhonë Allahu Gjereshanu, që e të shihet qartë të krobi i ti. Prande, Allahu Subhanahu wa Taala, është i bukur, që një e ti e ka ajo do të them se po shkruhet absolutisht me emrin i bukur, veprat e tij, të cilët janë plot urtësi, plot, plot dobi, plot drejtësi dhe mëshirë. Prandaj, derisa se i përket bukurisë, së qenies se ti kjo është diçka që ne nuk e dim, por e dim se Allahu e ka përshkruar vetveten si i bukur dhe ne nga kjo pikënisje e përshkruajmë Allahun subhanahu wa taala me ato emra, edhe e thrasim dhe e lulësimi ato emra me të cilët ai vetveten e ka përshkruar edhe dimë se e, të vërtetën rrëth qenjës e ti do të njohim në atë ditë kur Allahu në shadot në mundëson që të shikojmë Allahu në subhanahu wa ta'ala. Ndësa në këtë botë në ndalemi të kë ajo rrëth të cilës në ka lajmruar Allahu dhe në ka lajmruar pegamberi së Allahu a.s. Se i përket bukuris e cia është gjithashtu pies e veprave dhe moralit, Do të shohim se në shpallin e Allahu, subhanahu a tala, do më thonë në Kur'an, Allahu Gjereshanhu me e, cilsin e bukur, e mir, i përshkruan disa veprë. Pre tyra është ajeti ku Allahu Gjereshanhu thotë, fësë birë sabren gjemile. Dhe ti duro me një durim të bukur. Do më thonë në këtë rast, e bukura është cilsi e veprës që e bo njeri ju, e durimit. Durimit si durim është i bukur, por... Allahu subhanehu etala, duke dosh që të potencion se prej neve kërkohet, që të zbukurojmë ata vepër, me qëndrimin ton, edhe me mënirën sësie të i kalojnë problemin dhe me durimin që e shfaqim, të zbukurojmë e të astolisim ende më tepër. Tjë, Gjithashtu, edhe Allahu Gjereshanë thotë, va hëgjur hum, hegjrën gjemila, nëse, dikan, dikën boykoton, nëse dikën e bojkoton, nëse dikën e largon nga vetëve vetë tjetë, nëse prej dikuj të largohesh, Athele këtë duhet ta bësh në mënyrën më të mirë. Gjithashtu Allahu xhashanu kur flet për ndalen mes bashkëshortëve thotë wasarrihu hunna sarahan jamila dhe nëse i shkurëzoni ata bëreni ata në mërinë më të mirë. Domethënë në këtë rast bukuria nuk është diçka që ka të bëjë me çën njerëzore, me pamjen e njeriu. Por është bukuria e cila u atribohet veprave. Vepër e cila ka të bëjë me dikën tjetër. Durimi është me ndonjë gjë që ndonë neve, ndërsa braktisja dhe largimi, ndërsa ndarja, kreet këto kanë të bëjnë me dikën tjetër ose sikur se thotë Allahu Ishanhu, në një ajë tjetër, fasfahis safha aljamil, edhe ti, nëse ndahesh prej tyre apo nëse mundosh të largohesh prej diskut apo të dëshiron të ia falësh atëra bëra të duke shfaq një zemërdëshirësi e cila e zbukuron atë veprën. Kur dikën dikujt ia fal do një gabim, do një të i kalim, do një gjë që e ka bë, edhe atë e banë në mënirë të bukur, në këtë rasti, këa rritur që të zbukurosh atë vejpër, edhe këa rritur të zbatosh atë që Allahu e ka kërkuar prej teje, fillimish prej pejgamberi së Allahu a.s. në pastaj dhe prej umetit, të citë, kjë pejgamber ja ka sjellë Kur'anin, që në mënirë të bukur të zbukurojnë, apo me gjirat të bukura, me cirsi të bukura të zb për të cilët i bëjnë. Në gjithashtu, prej haditheve që flasin për mirësin dhe bukurin, Allahu Gjereshanu është edhe aje hadithi ku Allahu Gjereshanu thot, në kur peka mërësë Allahu nërësën thot, inë Allahe tajjibun, la je këbelu illa tajjibë, Allahu Gjereshanu është i mirë dhe nuk e pranon atë që nuk është e mirë. Lojete bukuris apo kino që janë qëfar mund, mundësi apo në qëfar kategori mundemi të ndajnë Kur ka të bëj me atë që është pamja e jashtme? Do më thonë që ka të bëj me paracitin, që ka të bëj me mënyrën se dikush, dukët dhe si, si shfaqet në mesin e njerëzve. Prandaj, ka prej këtyre zbukurimeve, stolisjeve të jashtme, ka një kategori të stolisjes që është e lavdruar, që është e pranuar dhe që është e topishme. Sikur se ka qenë ajo të cilën e ka bërë pegambejës Allahu Ani Hosea. Kër ajo është tolisur, kër ajo është veshur për mu të akume delegacionet, kër është pregaditur duke i vesh të eshët e luftës për mu balafacu ma armikun, edhe kër është tolisur për me dalë në mesje njërezve, kjo të regon se aj këtë e ka bëhë me qëllim që kjo vej për të ndihmon në nështrim dhe Allahu Subhanahu Atare tan dihmon nzbatimin e urdhave te Allahu subhanahu wa taala dhe ta shton efektin e pergjigjes ne thillen e peigamberi sallallahu alaihi wasallam. Do ne kur ka dalaj me veshjet e tij te bukura dhe kur osht akume delegacionet, kjo ka qen edhe pse vet peigamberi sallallahu alaihi wasallam qeceni ri umaj bukur. Por bukurisi se teja se teja ka ashtu edhe veshjen pamjen pa e jashtme stolisin e jashtme qe te ndihmon. Fillimisht ate qe ta zbato an obligimin qe te jet me i pranuar tek njerzit edhe të kupton atë që Allahu xhe'shanu e kërkon prej do të thon prej ti. I prandaj, ë nëse mënyra e veçjes edhe pamjes dhe stolisia jashtë më ndihmon që të ngrihet më lart fjala Allahu subhanahu wa taala, atëra absolutisht mundemi të themi se bëhet fjalë për një stolisje dhe një zbukurim që është i pranueshëm, që është i lavdruar edhe që e pranon, do të thon legjislacioni i Islam, edhe mëndira islame se si ne i vlerësojmë gjërat. Më siguri se kategoria e dytë apo mënyra e dytë e stolisës e cila është e pranueshme në mes e njerëzve është ajo që është e kritikuar. Kur dikush atë e bën, atë e bën, a për me arritur në ndonjë pozit, për me përfituar ndonjë interes të dunjos, për me shfaq me ndjen mallsinë e tij, për me shfaq se ai është më i lartë se të tjerët, edhe për me arritur që në çet uh, realizon gjitha qëllimet e tij apo ti kënaq gjith gjitha ëndjet e tij dhe në këtë mënyrë të bëhet, domethënë, të arrijë që ta kënaqë vetën, edhe të poshtron të tjerët apo të tregon të tjetë më të, domethënë më të ulët. Ka shumë njerëz, të cilët fatkeqësisht edhe sot, tërë jeta e tyre kalon tërë mënyrë, më domethënë, tërë bota e tyre sillet rreth asaj se si duket ai para. Njerëzve edhe pamjen e tij në vend se më shfryzohu por më ngrit fjalën Allahu subhanahu wa taala është vëzion për të kundërtan që njerëzit i largon nga rruga e drejtë, që njerëzit i largon nga rruga e nënstërimit të Allahut subhanahu wa taala, që të arrinë në ndonjë pozitë që të uh, tërhiqsa më tepër thojza për cjellësat të ti, të cilët do ta ndjejë në çdo hap dhe në këtë mënyrë do të largohen nga rruga e Allahut subhanahu wa taala, prandaj kjo është një gjë që nuk e don Allahu subhanahu wa taala. Në gjë që nuk e do Allahu xhaleshanu ve xhalejjelal, përmendë e ka për mend ose përmendur në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi ve salam, se një njeri ka qenë duke hec, edhe e ka gëlltitur toka, edhe ashtu do të qëndron në brendinë e tokës deri në ditën e gjykimit, për shkak se ka qenë i mahnitur me pamjen e tij, apo ka qenë ka shfaqë mendje e sëmalli, në nën vlerësim të tjera me anë të pamjes së tij edhe mënyrës së si ka qenë i veshur. Dhe kategoria e tretë është ajo e cila nuk mund të as të ladrrohet, as të kritikohet, do të thonë ku nuk ka asnjë farqë qëllimi në mënyrën se si vihej diku është historia si e tij. Do të në thonë nëse e bën ata për me realizuar ndonjë qëllim për qëllimeve fisnike të islamit, për të afruar dikën, për t'ia treguar të, të vërtetën, për ta mundësuar që ta kupton qëllimin e jetës së tij, atë këtu është e ladrruar, nëse e bën sikur mjet për me i largu njerëzit nga rruga e drejtë apo sikur mjet për me arritur deri tek mëkate që në esenc janë kënaqjet e ëndjeve dhe të epshëve, shtazarake që i nxit shitani, atëherë kjo është e kritikuar do sa nëse nuk ka ndonjë qëllim të veçantë dhe atë e bën, do të them si pjesë e rutinës ditore, atëherë është një gjë që nuk askush nuk kritikohet e as që lavdrohet. Prandaj, për sërish nëse kthehemi tek hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot pegambejës Allahu, nësem se Allahu është i bukur dhe do në bukurin, kjo në nënkupton dy gjera, po i ka në veti i përmban dy baza të rëndësishme që i du gjithdo kush prej neve që ti kupton. E para është që ta njohim se Allahu subhanahu wa ta ta'la është i bukur. Edhe prej mënyrës e si do të përshkruajmë dhe do të madrojmë Allahu në gjereshanu është, duke besuar se me të vërtet a e ka, do të thërë ajo është kulmi i bukurisë edhe bukuria absoluta, absolut si i bukur i takon vetëm Allahu xhejashanu dhe e dyta është se Allahu dëshiron që robi i tij të zbukuron gjuhën e tij me sinqeritet, zemrën e tij me, domethënë, me largim të çdo qëllimi tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu të ambur zemrën e tij të tastërisë atë ta me dashurinë te Allahu xhejashanu. Gjithashtu edhe ti ushtron gjymtyrët e tij që ti nështrohen atë Allahu xhejashanu, domethënë të zbukurohen me në nështrim dhe Allahu Gjeleshanu o Gjela Gjelaluhu, gjithashtu e të përdor trupin e ti për të shfaqur mirësin e Allahu që ja ka dhonë. Prandaj, në përmjet këty e cilsive, kuptohet se duhet të njihet më i bukuri ajo është Allahu subhanahu wa ta'ala i cili e ka aritur këtë. Prandaj, Allahu është i bukur në të kuptonë që ne duhet të njohim Allahu Gjeleshanu si bukur të pranujnë këtë emër e mërtim si një emë a cilësi absolute ashtu siç i përket mallrisë Allahu xhënahu, nëse na në të njëjtën kohë të mundohemi ta zbukurojmë vetë vetveten sikur se tham duke estolisur gjuhën tonë me sinqeritet, duke mbushur zemrën tonë me një qëllim të vetëm. Ajo është kënaqësia Allahu xhënahu dhe ti largojmë synimet tjera që lidhen me këtë botë kalimtare, me këtë botë e cila është e nënvlerësuar dhe duhet të jetë e nënvlerësuar tek muslimani. Gjithashtu duke i stolisur gjumtyret me nështrim dhe Allahu subhanahu a tala, duke e mbush përse i tham zemren me dashurin dhe Allahu gjeleshanu a gjeleshjelalu, gjithashtu edhe, duke e shfaqur begatin Allahu gjeleshanu në trupin e njëriut, atë që e ja ka mundësuar Allahu subhanahu a tala. Ta i të të ndarële me i për nje, pa us të shkurëtër, që të vazhdojmë pjesën e dytë emision, e, të emisionit në vazhdim. Allahu i ruajt dhe shihemi në pjesën e dytë të emisionit. dhe më pas rinë emisionin ton. Ishim duke fol për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë i dërguari Allahu cellellahu është i bukur dhe e do bukurinë. The tham se nga ky hadith ne kuptojmë dy baza të rëndësishme të bot kuptimit të Islamit. E para është se bukuria absolute, do cilësimi si i bukur në mënyrën absolute i takon dhe i përkon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu ne kuptuam se ajo bukurie ti Allahu e dëshiron për ne. Ës bukuria me të cilën ne e zbukurojmë gjuhën tonë me sinqeritet, zemrën tonë me dashurinë e Allahut dhe me besim dhe bindje, gjithashtu gjymtyrët tona me nëstringun e Allahut subhanahu wa taala, gjithashtu edhe duke i shfaqur begatitë e Allahut me të cilët na kafunizu Allahu jallashanu wa jal jalalu. Ajo që gjithashtu shumë e rëndësishme është që ne ka një edhe një mënyrë tjetër të ndarjes të vlerës bukurinë në bukurinë islam. Ajo është bukuria e brendshme dhe bukuria e jashtme. Prandaj bukuria e brendshme është esenca. Thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allahu jelle shanu thati drejtua li Allah sallallahu alaihi ve sellem. Nuk e shikon pamjen tuaj, as që e shikon pasurinë tuaj. Se këto dy gjëra shpesh er përdoren për një shfaqje sa më madhështore, për një shfaqje sa më ndikuese në mes të njerëzve. Kur është dikush i bukur, i krijuar ashtu, edhe kur ka pasuri dhe ka mundësi edhe ta shton efektin e bukurisë me stoliçë i ka, atëherë është kjo një shfaqje madhështore. Por gjatë vlerësimit Allahu subhanahu wa taala nuk e shikon këtë pamje të jashtme. Edhe pse ajo si element o shëndërsishëm, edhe pse ajo si dukuri, e kanë dikimin e vetë, por Allahu Gjershanuhu e shikon qëfar, jenë dhuru ila kulubikum, Allahu i shikon zemra tonë, ata që është brenda zemrës, edhe i shikon gjithashtu vepra tonë. Mënyra sësi, ajo bindje reflektohet, apo manifestohet dhe shfaqet në jetën e përdiqme, a bëhet ajo me vepra të mira, apo nuk bëhet me vepra të mira. Pra ndaj, bukuria o e brendshme, është e nevojshme dhe është esenciale, ajo është bukuria e dituris, me të cënë njëri u e stori së vetë vetën. Ajo është bukuria e arësyes, me të cënë Allahu i ka daluat njërzit. Ne e kina përmenjë të shpeshar, se nuk ka kundërthënje, nuk ka konflikt mes arësyes se shëndosh dhe mes ajo diturit që, që më bështetet apo që vjen me antë shpadis. Gjithashtë ajo është bukuria e bujaris, Bukuria e ndershmërisë kur njeriu largohet nga gjërat e ndaluara edhe ngrit vetveten mbi ata të cilët enden apo në rrugë apo të cilët tërsisht janë dhën pas epsheve shtazarake. Gjithashtu edhe këtu u bën pjesë edhe bukuria e trimërisë. Kjo është bukuria, kjo është bukuria e brendshme e cila është gjëja që Allahu e shikon edhe vendi ku fokusohet Allahu subhanehu ve teala dhe kjo është ajo që i intereson Allahu xheshanu. Dirsa sa i përketë bukurisë e jashme, ajo ka të bëj me stolisjen, me të si njeriu e stolisë paminë e ti të jashme. Edhe, kjo është ajo shtesë në krim që e ka përmendë Allahu subhanahu atala në ajetin, ku thotë, jazidu fil khalki ma jesheu, Allahu shtonë në krim, qëfarë dondë, do më thonë dikënd, e bon që paminë e ti jashme të jetë me bukur. Për ndaj, dhe tyra njeriu të është që ta e ta shvizënë këtë paminë të jashme këtë, pamja që shkakton gzim edhe tërheqjet e këtyre të tashrifzon në rrugt e Allahut subhanehu ve taala thon se kjo është pjesë e krijim kan thon komentuesit e Kuranit se është zëri i bukur edhe pamja e bukur zemrat janë të krijuara dhe pjesë e natyrës së tyre është që të tërheqin nga pamja e bukur dhe nga zëri nga zëri i bukur prandaj Kurani gjithashtu e ka tërhequr vëmendjen edhe e ka në vizuar apo e ka theksuar në efektin që e ka do më thonë, pamje e jashtme të kënjerëzit na jetin ku thot Allahu subhanahu atala inëha bekaretun safra u faqion launu ha tesurun nadhirin do më thonë, për lopën me të cilin kanë qenë të urdruar izraelite që të atherin në fund si përshkrim e jebë, do më thonë, në një prej përshkrimeme nuk është për shkrimi i fundit, apo kushti i fundit, thotë se Allahu kërkon që atë të theri një lopë e cila është e verdhë, me njërë të theksuar, e cila i gëzon njerëzit. Do më thonë, vetë pa omja asaj lopës shkakton knatësi edhe efekt pozitiv. Prandaj, thotë një komentua si Kuranit, gëzimi është prej e, efekteve dhe gjurmeve që i lenë në brendinë e njeriu kur ai të shëhë diçka që është e bukur. Prandaj, ky gzim që është shkaktuar tek ata që e kanë shikuar këtë lop, nuk do të realizohet nëse ata nuk e shohën atë lop. Do të thonë, ë, faktikisht e lidh pamjen e jashtme dhe ngjyrën e saj dhe mënyrën se si duket ajo ngjyrë me efektin që ticine ka ajo bukurie në trupin e njeriu. Prandaj kur ta shohin madhështinë e saj, gjallërinë e saj, kur ta shohin bukurinë e saj, kjo tek ata nxit një efekt pozitiv, ai efekti pozitiv është ka që e përmendëm më herët kënaçia edhe gëzimi që e shkakton, ndërsa pjesëra e natyrës së njerëjut apo e, natyra e shpirtit njerëzor është që aj t krijon një lloj refuzimi apo një lloj largimi pra asoj pamje pa e cila është e dobët, do të thënë nuk ka madhështi në atë, do të, të thonë nuk ka kujdes të mjaftuhesh dhe në këtë mënyrë krijohet tekaj një emocion negativ. Ndërsa pamja e bukur shkakton një emocion pozitiv. Prandaj, e mira e vërteta dhe buku e bukur janë, siç thotë një autor, janë esenca e, e realitetit të kësaj bote. Do të thonë, çdo gjë mund të përshruhet si e vërtet apo jo e vërtet, si e mirë dhe si jo, jo e mirë edhe e bukur dhe si jo e bukur. Prandaj Islami kërkon që bot kuptimi i tij të veprojnë këto aspekte, që vazhdimisht të promovojnë atë që është e vërtetë, atë që është e saktë, të promovojnë atë që është e mirë, mirësinë si një vlerë, gjithashtu edhe të bukurën, e cila është ajo e cila e ka efektin e vetë që shkakton gëzim dhe shkakton e, një pëlqim tek ata që e shikojnë. Prandaj e e vërteta, e mira edhe e bukura, janë mejdanët, janë uh, fushat ku ne mundemi me anë të prezentimit e islamit të ju të regojmë njerëzive, apo të i bindim sajo me të cien ka artë i dërguarja Allahut, Muhammedisallahu aleyhi wasallam, uh, shpadhja e fundit, Kurani, dhe hadithet e peygamberisallahu aleyhi wasallam, që e në bazë e legislacionit islam, janë gjira të dobishme, gjira të mira, gjira të vërtetat e sakta, edhe janë gjira të bukura, përndaj, janë dre konceptet kryesore që i përmban domethën porosia e fundit që Allahu ja ka dërguar njazimit me anë të Kuranit dhe Sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me siguri se e vërteta është e bukur, tërheqëse, por nëse atë e prezanton dikush me një zë të bukur, me një pamje të bukur, ajo do të jetë ende më tërheqëse. Urdhrimi i të mirë dhe ndalimi nga e keqja, nga e keqja është vepër e mirë. O shpenges e prishjes, o pengesë e dgjernimit, o shpenges e, e shkatrrimit të shoqërisë. Po nëse atë e bën me një zot të bukur, me një pamje të bukur, me një metodë të bukur, tërheqëse, atëre me siguri se efekti do të jetë shumë më i madh. Nëse largohemi nga ë nga domethën nga do ë zëri i tepruar, nëse largohemi nga arroganca e panevojshme, nga ashpërsia e cila nuk ka speciale nuk ka efekt, atëra me siguri do të jetë efekti më i mirë. Më i mirë, gjithashtu edhe sadaka që e japim të njerëjut, është një vepër e mirë, është një shprehje mirësie ndaj njerëut, po nëse atë e bëjmë në mënyrë të duhur, duke mos e nënçmuar, duke e treguar atë sikur obligim që e kemi te Allahu subhanahu teala, duke mos e ulur personalitetin e tij, duke mos e bërë që ai të ndihet i varur apo i nënçmuar, atëra me siguri se efekti do të jetë më i madh. Prandaj Bukurinë kuptojmë si një mjet ndihmës, e cila na ndihmon që të realizojmë synimet tona, ndërsa synimi kryesor dhe më i lartë është që ti largojmë njerëzit nga rruga e gabuar e shirkut politeizmit, nga rruga e gabuar e mosvediës, pse janë krijuar në rrugën e drejtën e Islamit dhe në rrugën dhe e drejtën e nënëstrimit te Allahu subhanahu wa taala, një gjë që t'ju siguron atyre jetë të bukur. Prandaj ka mundsi që dikun të ketë bukurin por mos të ketë hajr. Edhe kjo është e mundshme. Allahu të jep bukurin por të mos jet aty hajr. Prandaj kur ta vlerësojmë një gjë duhet të marrim parasysh edhe dy gjëra të tjera, e vërteta dhe e mira. Pastaj e bukuria. Sigurisë ka thon Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol për gjëra që e shkaktojn apo që nxisin njeriu që të kërkon dhe të martohet ndonjë grua, ka thënë ajo martohet për shkak të pastorisë së saj, për shkak të emrit të saj dhe për ardhsën e saj, për shkak të bukurisë së saj, për shkak të fesë. Prandaj ka thonë merreni atë që është feja. Edhe nëse nuk i arrini të gjitha katër kushtet që ti bashkoni, merrni atë që është stolisur me bukurinë e fesë, edhe në qoftë se do të mbeteni të varfur apo do të mbeteni pa pa i plotësuar disa qëllime të dunjas, megjithatë zgjidhni atë që është me fenë, edhe nëse mbesnitë e varfër siç thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe u ngjiten duart për tokë nga varfëria se aty është lumturia. Fathër بذات الدين. Ndërsa kur flet për bukurinë, thot wala amatun mu'minatun khairu min mushrikatin ولو أعجبتكم, ndërsa robresha besimtare është më e mirë sesa një politeiste, sesa një mushrikë edhe nëse është më e bukur. Dhe ju pëlqen, do të thonë, kamundi si kjo është një element shumë i rëndësishëm që njerëzit doni ndonjëherë mahniten nga pamja jashtme edhe ana ana shkallën dy elemente tjera e vërteta dhe e mira edhe ato parime tjera që duhet të jenë bazë që bashkë me bukurinë ta vlerësojmë diçka si të mirë edhe si të dobishme për dobive çeliko bukuria si vlerë islame është se e ndihmon që muslimani të shfaqet në një pamje e cila është pamje e përshtatshme, pamje e bukur, pamje e pastër, pamje tërheqëse edhe i ndihmon atij që ta realizon qëllimin e tij që është thirrja në rrugën e Allahut subhanehu ve te al. Gjithashtu duke menduar për atë që është përreth neve, duke kuptuar ë fuqinë dhe madhrinë Allahu xhe shenhu, edhe bukurinë që ai ka kriju, gjith këto aludojnë se sa më e bukur është Allahu subhanehu ve te al. Në sakarit liçka të krijuar që të bën aq të bukur, aq me një harmoni të ngjyrave, të pamjeve, të formave dhe ndërheqëse dhe, dhe shkaktoj gëzim dhe lumturi tek njerëzit atëre më siguri sa ajo që është tek Allahu xhesha në xhenet, edhe vetë Allahu xhesha janë shumë më lart se sa kjo bukurie e cila është bukurie përkohshme, e cila do të shkatërrohet atë çdoket. Zh Gjithashtu bu e bukuria është me rëndësi sepse na në nxit që ne çdo vepër të që e bëjmë, ta mund të mundohemi që t'i ashtojmë ja dozën e duhur të bukurisë, sikurse tham durimi të jetë i bukur. Brakte si atë jetë e bukur, do të tha largimi të jetë me me me mënyrë në mënyrë më të mirë dhe me zemërgjërsi, sepse kjo është ajo që kërkohet prej neve. Nëse ne arrim që ta uh, që ta ushtrojmë vetveten të themi kushtimisht apo ta edukojmë vetveten që ta shtojmë dozën e bukurisë në çdo vepër që e bëjmë, atëherë me siguri se efekti do të jetë shumë më më mi, i mirë dhe më ma i madh, do të arrihet që njerëzit të kuptojnë vlerën e Islamit dota kuptojm vlerën e kësaj porosit hyjnore me të cilën na ka dërguar Allahu xhaleshanohu ve jale jlaluhu prandaj do të arrim të bindim njerëzit se bukuria nuk është vetëm pamja jashtme, por bukuria e vërtetë është ajo që i ka kompletuar brëndësinë edhe bukurinë e jashtme, që e ka kompletuar edhe bukurinë e veprës dhe bukurinë e atë veprës që i bëjmë dhe ja dedikojmë dikujt tjetër. Prandaj kërë ishte vlera e dytë që ne ë folëm, ajo është vlera qytetërimore e cila është bukuria, e cila ndihmon që ne të realizojmë mesazhin ton dhe porosin ton, sikur bartësit e dritës, sikur bartësit e udhëzimit për njerëzimin, dhe sikur ata që pretendojnë se e kanë gjën më të vlefshme dhe që e kanë ofertën më të volitshme dhe të dobishme për njerëzimin. Pas kësaj do të fillojmë me e, një pjesë të tretë apo kategorinë e tretë të vlerave në Islam, ato janë kategoritë morale dhe për e tyre, fillim ishtë do të fillojmë me vlerën e mirësis, elbirru, apo mundëve të themi edhe bamirësis, kur njeriu bëndi qka edhe ajo vlerësohët si vejë për e mirë. Prandaj, fjala, elbir në gjuhën arabe, apo mirësia e ka kuptimin e sinceritetit, që njeriu të jetë i sinqert në ata që e bëndë. Prandaj, kur dikush betohet edhe e qonë në vend betimin e ti, thuhët se aj e ka vërtetuar betimin e ti, do më thonë, berret jeminuhu, do më thonë, është vërtetuar besim e atë e zotimi ti dhe betimi ti. Gjithashtu edhe, fjalla albir, do më thonë, është ku njërihu zgjerohet në veprat të mira, pra ndaj ku njërihu bën veprat të mira, ato veprat të mira janë të shumë të dhe i prindurëve të ti, thot huë barun, liwa, li dehi, do më thonë, zgjerohet në bërje në veprat të mira, në veçanti dhe dersa sa e përkjet në aspektin terminologjik mirësia është domethën siç e ka definuar shejhuul islam ibn thaimia është me emrin apo me nocionin elbirr apo mirësi kur të kur nuk është i kufizuar në kuptohet çdo gjë që e ka urdhruar Allahu subhanahu wa taala. Domethën çdo gjë që është urdhri Allahu xhe lshanhu është vepër e mirë. Prandaj vet e, nocioni e mirë apo cilësimin të ndonje vepreje, apo ndonje gjëje, si e mirë, arihet nëse ajo është diçka që e ka ordruar Allahu Subhanahu et ala, sikur se të thotë Allahu Gjershanu hu, kuri lafdronë, dhe i përmend se si të daluar ata që janë bëmira, si të thotë, innel ebrara, lefi, naim, me të vërtet, bëmira, si të thotë, ata që kanë bë veprat e mira, do të jenë në kënësit e Allahu Subhanahu et ala, ndërsa, e kundër tash për ata që të largohen inal fuxhara me qatarat janë në jehim gjithashtu thot uh, Allahu xheshanu kur flet për fe thot leis el birra nuk është mirësi që të kthesh hyrën në në do të them në lindje apo në drejtim të perëndimit kjo është diçka që Allahu e ka kërkuar por uh, e vërteta apo uh, mirësia e vërtetë është kur ai që beson në Allahun xheshanu dhe i numbron pastaj gjithë Kushtet e imanit. Pas taj, inumron edhe kushtet e islamit. Dhe më thonë, mirësia e plotosh në atë që ne ka ordruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj, në shumë raste, mirësia e mërohet edhe me emrin tjetër dhe voqëmëri. Pra ndaj, kur përmendën damas, mirësia e nënkupton dhe voqëmërin, dhe më thonë, damas, mirësia e nënkupton devoqëmari, dhe voqëmërin dhe voqëmëria e nënkupton mirësin, ndërsa kur përmendën bashka ishtë, atër është do njëra e ka kuptimin e vetë të veçantë, për të cilët, inshallah, do të bëjmë fja, apo do të bisedojmë në emisionin në ashen, pasi që koha nuk në premtonë në këtë emision, do të vazhdojmë duke e qartësuar konceptin e mirësis në islam, si e ka definuar islam i mirësin dhe, qëfar dobi kemi në nga konceptin i mirësis, dhe në atë qartë dhe atë, dhe në atë moment, ju përshëndes, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu.